בעזרת השם, שכותבו רנטיניאנה, תורה ע"ח עד תורה פ"ב כולל. תורה ע"ח בעניין הנהגת הפשיטות של הצדיק האמת. היינו, כי לפעמים הצדיק האמת הוא איש פשוט ממש, שקוראים פרסטיק, שמתנהג עצמו בדרכי הפשיטות ואינו מגלה שום תורה. ועוסק בשיחת חולין וכיוצא והוא רואה אז בחינת איש פשוט ממש דע כי עיקר החיים היא התורה כמו שכתוב כי הוא חייך ואורך ימיך וכל הפורש מן התורה כפורש מן החיים ועל כן לכאורה הדבר תמוה ונפלא איך אפשר לפרוש עצמו מן התורה אפילו שעה קלה ובאמת זהו מן הנמנע ובלתי אפשר להיות דבוק בתורה תמיד, יומם ולילה, בלי הפסק רגע. וכל בעל תורה, אין עמדן שעוסק בלימוד התורה בגמפת, וכיוצא, כל אחד לפי ערכו, כפי עסק לימודו, בהכרח שיבטל מהתורה איזה שעה ביום. וכן אפילו בעל השגה, ואפילו מי גבוה יותר ויותר למעלה למעלה, אף על פי כן בהכרח שיפסיק ויבטל מהשגתו איזה זמן. כי אי אפשר להיות דבוק תמיד בהתורה ובהשגה בלי הפסק כי צריכין לעסוק בצורכי הגוף גם כן והכלל כי אי אפשר בשום אופן להיות דבוק בהתורה ובהשגה בלי שום שעה, שעה מהתורה, למדן, או הבעל השגה מבחינת איש היינו פרסטיק, ולכאורה זה הדבר קשה מאוד, איך אפשר לפרוש עצמו מן התורה אפילו שעה קלה? הלוי חיינו וכולי, ומי הוא זה שירצה לפרוש עצמו מן החיים אפילו רגע קלה? ואף על פי שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, ביטולה של תורה זהו קיומה, אף על פי כן מי יתרצה בזה להתבטל מן התורה, אף שזהו קיומה? אף על פי כן טוב יותר בוודאי להיות דבוק בהתורה, אשר אי החיים באורך הימים ומי האיש אשר יתרצה לפרוש מן החיים אפילו רגע אחת בפרט מי שזוכה לאהבת התורה ומתמיד מאוד בתורה ודבוק בה מאוד מכל שכן מי שזוכה להרגיש איזו מתיקות בתורה, לחדש איזה חידוש, אפילו איזה פשט בגמפת מכל שכן וכל שכן בעל השגה ובפרט מי שזוכה לגנזיה דמלכה ומעלה זו אי אפשר לשעה במוח, ואיך יתרצה לפרוש מן התורה אפילו שעה קלה. ובאמת זהו בלתי אפשרי להיות דבוק בעסק התורה תמיד להתכנע, כי בהכרח צריכים לבטל ולהפסיק איזה שעה. ואם כן, במה מכהן עצמן בזו השעה שבטלים מן התורה? הלוא עיקר התורה, כנ"ל. אך דעה כי הצדיק האמת מחיה עצמו באותו הזמן שהוא איש פשוט כנ"ל מהדרך של נשיאת ארץ ישראל. כי דע כי בכל אלו הפשוטים דהיינו זה הלמדן בשעה שבטל מן התורה שאז הוא איש פשוט כנ"ל. וכן יש איש פשוט ממש שאין לו למדן כלל ואף על פי כן הוא איש כשר וירא שמיים הוא מקבל חיותו מן התורה. וכן אפילו הנמוכים למטה יותר ואפילו אומות העולם גם כן. גם הם מקבלים בוודאי גם כן חיות מן התורה. וכל אלו הפשוטים צריך שיהיה עליהם איש פשוט גדול, שכולם יקבלו על ידו חיות. כי כל הפשוטים הנ"ל כולם צריכים לקבל איזה חיות מהתורה שהיא עיקר החיים. ובאמת הם רחוקים מהתורה, כי הם אנשים פשוטים, שקוראים פרסטיקס. על כן צריכים שיהיה עליהם איש פשוט גדול שעל ידו הם מקבלים חיות מהתורה. כי דע כי כל הפשוטים הנ"ל אין למדן שהוא עוסק בתורה לשם שמיים. כי כשעוסק בתורה שלא לשמה, אין הוא מועיל בלימודו ליישוב העולם. כי שלא לשמה הוא נצרך רק בשביל עצמו. וגם בזה יש בחינות, רק כשעוסק לשמה שזהו עוסק ביישוב העולם, כשמבטל מלימודו. שאז הוא בחינת איש פשוט ממש כנ"ל, הן שאר הפשוטים, כל אחד ואחד כפי אחיזתו בתורה, כן הוא מחייה עצמו בעת פשיטותו, מבחינת קיום העולם קודם קבלת התורה. כי קודם קבלת התורה היה העולם מת, מתקיים רק בחסדו, כי לא היה עדיין תורה ושום עשייה של מצווה שעל ידו התקיים העולם, והיה עיקר קיום העולם על ידי חסדו לבד. והצדיק בעת פשיטותו, בשעה שבודד מן התורה, הוא מקבל חיות מבחינה זו. וזה בחינת אוצר מתנת חינם. כי יש אוצר מתנת חינם שמי שאין לו שום זכות כלל, מקבל משם. ובוודאי אין זה האוצר מוכן בשביל רשעים. כי אם כן הרשע הוא גדול מן הצדיק. כי הרשע בוודאי אין לו שום זכות כלל. וכי יזכה כן בשביל זה לקבל מאוצר מתנת חינם? אך באמת הרשע בוודאי לא מקבל משם. רק זה האוצר מתנת חינם הוא בשביל הצדיק לבד. האם בשעה שהצדיק הוא איש פשוט כנ"ל, אז היה מקבל מזה האוצר מתנת חינם. שזהו בחינת קודם קבלת התורה, שהיה מתקיים העולם בחסד חינם לבד. ובחינת כי לעולם חסדו, הנאמר על קודם מתן תורה כמובן. אנא עשרים ושישה, כי לעולם חסדו כנגד מי, כנגד עשרים ושישה דורות וכולי. כי אז לא היה שום תורה, והיו עוסקים רק ביישוב העולם ובדרך ארץ. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה במדרש, גדולה דרך ארץ שקדמה לתורה עשרים ושישה דורות. ואז היה עיקר קיום העולם על ידי חסד חינם לבד. ובאמת, גם קודם קבלת התורה, בוודאי גם אז הייתה התורה במציאות. כי התורה היא נצחית. אמנם, אה אז קודם מתן תורה, הייתה התורה בהיעלם ובהסתר. היינו כי כל התורה כלולה בעשרת הדיברות. ואז קודם מתן תורה היו עשרת הדיברות נעלמים בעשרה ובכל העובדות והעשיות, אין מי שחוטב עצים, או איזה עובדה שיהיה, בכולם נעלם התורה. כי הכל נברא בעשרה מאמרות, אשר שם התורה נעלמה ונסתרה קודם מתן תורה. והצדיק, בשעה שפורש מן התורה, והוא איש פשוט, הוא חיות מבחינה זו של קודם מתן תורה. וזה בחינת הדרך של ארץ ישראל הנאמר למעלה. שהצדיק מחיה עצמו בעת פשיטותו משם. כי עיקר כוח קדושת ארץ ישראל הוא על ידי בחינת כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. כמו שפרש רש"י בפסוק בראשית וכו', שבשביל זה פתח בבראשית, שלא אמרו לזדנים אתם וכו'. על כן פתח בבראשית, כי הוא התברך ברא הכל, וברצונו נתנה להם, וברצונו וכו'. נמצא שעיקר כוח ארץ ישראל הוא מבחינת עשרה מאמרות שבהן נברא העולם שהם מבחינת כוח מעשיו שעל ידי זה היו ישראל יכולים ללך ולכבוש ארץ ישראל וגם כאן בחוץ לארץ נמצאה בחינה זו כי ישראל עם קדוש באים לפעמים במקומות שהיו רחוקים מאוד מאוד מקדושת ישראל כגון במקום שהיו מתחילה של עקום וגם עכשיו הוא ברשות מי שהוא רחוק מאוד מקדושת ישראל וישראל באים לשם וכובשים המקום ומקדשים אותו שיהיה מקום ישראלי שזהו גם כן מבחינת ארץ ישראל והיו יכולים לומר הגזלנים אתם שכבשתם זה המקום שנו שלכם אך על ידי כוח מעשה בחינת עשרה מאמרות על ידי זה יש לנו רשות לכבוש כל העולם ולקדשו בקדושת ישראל כי הוא יתברך בראה וברצונו נתנה לנו נמצא שעשרה מאמרות שהם מלובשים בדרך ארץ, היינו ביישוב העולם, כי בהם נברא העולם, הם דרך לארץ ישראל. כי על בחינת עשרה מאמרות יכולים לכבוש ארץ ישראל כנ"ל. וזה בחינת דרך ארץ, היינו שהוא דרך ונתיב לארץ, היינו לארץ ישראל. כי דרך ארץ, שהוא יישוב העולם, שנברא בעשרה מאמרות, זה זה בעצמו הוא דרך ונתיב לארץ ישראל כנ"ל. וזהו דרך ארץ, היינו דרך לארץ ישראל כנעד. ובזה הדרך ארץ, היינו הדרך של ארץ ישראל, שהוא בחינת עשרה מאמרות שבהן נברא העולם, ששם נעלמת התורה, שבזה היה העולם מתקיים בחסדו 26 דורות שקודם מתן תורה, בזה בעצמו הצדיק מחיה עצמו בעת פשיטותו שאינו עוסק בתורה. כי אז הוא מחיה עצמו בבחינת התורה שנעלמת בתוך העולם. בכל הדיבורים ובכל העובדות שנובעו בעשרה מאמרות, ששם נעלמת התורה הכנ"ל. ועל כן מוכרח הצדיק הגדול לרד וליפול לתוך פשיטות ולהיות איש פשוט ממש איזה עט. כי על ידי זה הוא מחיה את כל הפשוטים הנ"ל יהיה מי שיהיה. ואפילו אומות העולם, כי הוא עצמו בבחינת התורה הנעלמת בעשרה מאמרות, המלובשים בתוך העולם, וממנו מקבלים חיות כל הפשוטים הנ"ל. כל אחד, כפי קירובו יותר אל הקדושה ואל הצדיק הנ"ל, כן, הוא מקבל ממנו חיות גבוה יותר. ועל כן משה בן העולם השלום, כשביקש לבוא לעץ ישראל, ביקש מתנת חינם. כמו שכתוב, ואתחנן אל השם, בחינת מתנת חינם. וזהו בעת ההיא לאמור, היינו שתפילתו הייתה עם כוח בחינת בעת ההיא לאמור, היינו בכוח אותו העת שהיה העולם מתקיים על ידי עשרה מאמרות שהוא קודם מתן תורה, שאז היה העולם מתקיים על ידי עשרה מאמרות שבהם הייתה התורה נעלמת, ואז היה קיום העולם על ידי מתנת חינם כנ"ל, ובכוח הזה של קיום העולם קודם מתן תורה, היינו בחינת מתנת חינם, בחינת עשרה מאמרות הנ"ל, בכוח הזה זוכין לבוא ולכבוש ארץ ישראל כנעד. ועל כן ביקש משה לבוא לארץ ישראל לידי בחינה זו. וזהו בהתחנן אל השם, היינו מתנת חינם, בעת ההיא לאמר, היינו עם כוח בעת עת ההיא, בחינת עת ההיא, שהיה העולם מתקיים על ידי המאמרות לבד, שאז היה העולם מתקיים על ידי בחינת מתנת חינם כנעד. אשר על ידי זה יכולין לבוא לארץ ישראל כנעד. ועל כן ביקש משה לבוא לעת ישראל לידי בחינה זו כנ"ל. בזה בחינת בעת ההיא, ההיא זה בחינת סתום ונעלם. כי באותה העת, קודם מתן תורה, הייתה התורה נעלמת ונסתרת בתוך עשרה מאמרות וכולי כנ"ל. והכלל, כי אסור לייאש עצמו. כי אפילו מישהו איש פשוט ואין לו יכול ללמוד כלל. או שהוא במקום שאי אפשר לו ללמוד וכיוצא בזה. אף על פי כן, גם בעת פשיטותו צריך להחזיק עצמו בריאת שמיים ובעבודה פשוטה לפי בחינתו. כי אז הוא מקבל חיות מהתורה כנ"ל, על ידי איש פשוט הגדול, היינו הצדיק הגדול שהוא לפעמים איש פשוט, שהוא מחיה את כולם כנ"ל. ואפילו מי שהוא חס ושלום, במדרגה התחתונה לגמרי חס ושלום, אחמנה לצלן, אפילו אם מונח בשאול תחתיות אחמנה לצלן, אף על פי כן אל יתייאש עצמו. ויקהם מבטן שאול שיבעתי ויחזיק עצמו במה שיוכל כי גם הוא יכול לחזור ולשוב ולקבל חיות מהתורה הידע צדי ייכנע לי לחזק עצמו בכל מה שאפשר כי אין שום ייאוש בעולם כלל ומשך מאוד אלו התיבות אין ייאוש וכולי ואמרם בכוח גדול ובעמקות נפלאה ונוראה מאוד כדי להורות ולרמז לכל אחד ואחד לדורות שלא יתייאש בשום אופן בעולם, אפילו אם יעבור עליו מה. ואיכשהו, אפילו אם נפל למקום שנפל, אמנה לצלן, מאחר שמתחזק עצמו במשהו, עדיין יש לו תקווה לשוב ולחזור אליו ידבח. ואפילו יש פשוט גם כן צריך שיהיה לו יראת שמיים. ויש כמה בחינות לראות, כי למעלה דיברנו מבחינת דרך ארץ. היינו הדרך לארץ ישראל. אמנם ארץ ישראל בעצמה יש בה גם כן בחינת עשר קדושות. כי יש שם עשר בחינת קדושות זו למעלה מזו. והן בחינת עשרה מאמרות. בכל מאמר יש לו בחינת יראה. בחינת "אקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך". כי יש יראה למעלה מיראה. ולא סיים לבאר זה העניין. וצריך לחזק עצמו בירת שמיים גם בעת פשיטותו בכל מה שיוכל. ויוכל לבוא לשמחה גדולה על ידי תמימותו ואמונתו. כי חכמות אין צריכים כלל. רק אמונה ותמימות ופשיטות בלי שום חכמה כלל. כי חכמות מזיקים מאוד לאדם. והחכמים נלכדים בחוכמתן של עצמם. כי החכמה מטעה אותו מחכמה לחכמה. ומאותה חכמה אל חכמה אחרת, וכן מחכמה אל חכמה יותר ויותר עד שנלכד ונטעה בחוכמת עצמו, מבחינת לוקד חכמים בעורמם די כא. היינו בערמימות וחכמות שלהם בעצמם הוא לוקד אותם, אשרא הולך בדמימות. וצריכים, מאוד, וצריכים לבקש מאוד מאשר נדבר לזכור להתקרב לצדיק האמת. כי אשרי למי שזוכה להתקרב בעודו בחיים חיותו לצדיק האמת, אשרי לו, לא, אשרי חלקו. כי אחר כך, היינו לאחר מיתה, קשה אז מאוד להתקרב, מצליחים מאוד להרבות בתפילה ותחנונים מאוד, שיזכה בחיים חיותו להתקרב לצדיקי אמת. כי הבעל דבר שם ליבו על זה מאוד עכשיו לבלבל את העולם. כי ישראל הם עכשיו קרובים אל הקץ מאוד. ויש עכשיו לישראל געגועים גדולים וכיסופים גדולים להשם נדבך, אשר לא הייתה כזאת בימי קדם. וכל אחד נחשף מאוד להשם נדבך. על כן הערים מבט דבר והכניס מחלוקת בין הצדיקים, והקים בעולם מפורסמים הרבה של שקר. וגם בין הצדיקים האמיתיים הכניס מחלוקת גדול, עד שאין אחד יודע היכן האמת. על כן צריכים לבקש מאוד מהשם נדבך לזכות להתקרב להצדיק האמת. העתקה נכתב יד רבנו ז"ל בעצמו, מה שמצאנו אצלו, והם ראשי פרקים מעניין הנ"ל, ועוד נוסף דברים בהם השלו בא בפירוש. וכפי המובן מאלו הראשי פרקים, הראה מעיין שיש בזה עניין הנ"ל עוד דברים רבים כאמה, אך אנחנו לא זכינו לשמוע בפירוש כי אם עניין הנ"ל. ואת חנן, מתנת חינם, חינם, הריות, פגם הדעת, משה, דעת, פרישות, פוער מאוד עמדי, הבריאה מתנת חינם עולם חסד יבנה הבריאה קודם מתן תורה עץ לעשות להשם היינו עשיית העולם הפרו תורתך בתולה של תורה בעת ההיא לאמר בעשרה מאמרות ההיא העלמה כוח מעשה בגיד לעמו עוד מצאנו כתב יד רבנו ז"ל והם ראשי פרקים מאיזו תורה נפלאה ע"ט הכל כל יעקב כרוז אשא וישא קולו, יצחק זמן קוף צדיק, ישנים וכו', ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. יצחק בן אברהם זמן נתאחד, אברהם מואבי, בעיניו כימים אחדים באהבתו. ושאר ישוב בנך, אם תשוב אשיבך, לפניי תעמוד. כי בא השמש, נתקצר הזמן, וישכב במקום, יש כ"ב. קחו עמכם דברים ושובו, מאבני המקום אבנים אותיות. מראשותיו מחשבה מברר הכל. וישלח ליעקב מלאכים מצוות זמניות, עשה מצוות רבינו יברא כמה מלאכים, לפניו תשובה והשיבך לפניי, ארצה שעיר, נ"ד ת"ה ר. אציגה הסוכה תשובה תסוכני בבטן אימי הולדה, שער ישוב בנך. <coughs> וישל יעקב בארץ, הכהן כיבודיו, ובטל כוח כיבוד של עשיו, אלה תולדות פוסל זוהרו של עשיו, יוסף תשובה, תוספות על צדיקים במקום שבה אלה תשובה עומדים, בית עשב לקלש, בית יוסף לאהבה. מקץ, שניים, אחרית הימים, ופרעה חולם, סית רחם מתחזקת, מתחזקת, והנה עומד, שתק, יור, תשובה, מבחין נערות חיבש, נסעו נערות קולם. ביגש אליו יהודה, תקרו אותה מלכה במלכה, נתאחדו במצוות, כי הנה המלכים, אזי עברו כל מלכי חבלה. ידבר נא באוזניי ולא יבלבלו את קולי, ואייך רפך בצר לך. כפרעה תשובה, בפרוע פרעות בהתנדב, כי כמוך בפרעה כפרעה תשובת המשקל, יוסף את מין חרפתי. ויקרבו ימי ישראל למות התאחדות הזמן, למות זה בצר לך וכו' ואחרית הימים. ויקרא לבנו יוסף תשובה, שאר ישוב בניך את חרפתי, אל תקבעי במצרים ובצר גרון בשעת בחינת בצר לך. באלה שמות דחוך חזו מפעלות וכו' שמות פעולות מצוות, שמות פעול בין המצוות, ויהי כל נפש וכו', שבעים נפש אחדות על ידי ביוסף היה במצרים הסף חרפתי. בעירה על אברהם וכו', באל שקאי זמן וגבול גלות, ושמי השם כידפקו על דתי רחמים. קודם הקץ, זהו התקרבות הזמנים. וגם הקימותית בריתי וכו', לתת להם ארץ מגוריהם, תותבת הנאון, תשובה. וגם אני שמעתי מהקדמי ישראל זה קול, מגוריהם, אספת הניצוצות בתשובה לארץ ישראל ולירושלים, נדחי ישראל יכנס. בוא אל פרעה, משה בחינת אחדות הזמנים, מה שהיה הוא שיהיה פרעה, כלה כנחש אלך. אני הכבדתי את ליבו למען תשיתי אותותיי, אם לא יאמינו לכל האות. בקרבו, הכבדתו שהכביד אל ישראל כדי להורם בתשובה, ופרעה הקריב. וישמע יתרור קריאת ים סוף ומלחמות עמלק, קריאת ים סוף זה ביטול הזמנים וישקף השם אל מחנה מצרים בעמוד אש, בענן ויהום עמוד אש זה לילה, וענן זה יום, והקדוש ברוך הוא ירבבם וביטל זמנים מלחמת עמלק זה תשובה משה אהרון וחור פירש רש"י בתענית היו שרויים על ידי זה וישמע יתרור, שמע הכל עד כאן לשון רבינו זיכרונו לברכה כל זה מצאנו מכתב ביד רבנו ז"ל, והעתקנו אות באות. והנה הדברים סתומים וחתומים מעין כל, אין יוצא ואין בא. אך מרוצה תשוקתנו להבין ולהשכיל כל מדי אפשר מנעימת נפלאות הסגותיו הקדושים, יגעתי ומצאתי מעט נזהר כמציץ מן החרקים. והנה אנוכי הרואה כי הדברים האלה כתבם בדרך ראשי פרקים ביורמת דענו לזיכרון. ואחר העיון הבנתי איזה הקדמות שכיוון להם, אשר עליהם יסורב כל העניין הזה. אפס קצהו מצאתי לא כולו. כי כפי הנראה בוודאי כיוון עוד לאיזה הקדמות, אשר לא זכיתי לעמוד עליהם. ומחמת זה אי אפשר לבאר ולפרש העניין הזה היטב, שיהיה מובן כל דבריו. אך אף על פי כן מה שאפשר להבין, מעט על פי ההקדמה שהבנתי מדבריו, אמרתי לבאר מה שבידי. ואולי על ידי זה ישמע חכם ויוסף לקח ויבין עוד דבר מתוך דבר לבאר השאר הנכון. והנה, מה שאיר השם עיני הוא, כי רבנו ז"ל רוצה לגלות שהתשובה ובחינת למעלה מהזמן, דהיינו ביטול הזמנים, הם מבחינה אחת. ועל ידי זה זוכים לשמוע הכל בקדושה ולהכניע הכל בסדרה אחת. וכן מבואר באלף בית החדש באות ת, תשובה, סימן א' וזה לשונו. יום שאדם עושה תשובה הוא למעלה מהזמן, ומעלה כל הימים למעלה מהזמן. וכן יום הכיפורים הוא למעלה מהזמן, עד כאן לשונו. נמצא מבוארך תשובה למעלה מהזמן. ולעניות דעתי זהו מה שרוצה לדעת בפסוקים אלו, בצירוף עוד איזה הקדמות, שלא זכיתי לעמוד עליהם כנ"ל. ועתה בו הוא רואה ותבין מעט מדבריו, ונתחיל לדוגמה מסוף דבריו הקדושים. והוא וישמע איתו קריאת ים סוף וכו' לכנ"ל. קריאת ים סוף זה ביטול הזמנים. וישקף השם וכו' לפירוש, בזה רוצה לבהו להוכיח בקיצרון נפלא שקריאת ים סוף הוא בחינת ביטול הזמנים. כי בקריאת ים סוף תהיה וישקף השם במחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהו. עמוד אש זה לילה, בענן זה יום, הקדוש ברוך הוא יובא וביצל לזמנים. נמצא שקריאת ינוס הוא מבחינת ביטול הזמנים. והולך ומבאר הקדמה ענת שביטול הזמנים הוא תשובה ובחינה וכולי. וזה שכתב מלחמת עמלק זה תשובה. משה אהרון וחור פירש רש"י בתענית היו שרויים. פירוש שמביא ראיה שמלחמת עמלק זה תשובה. כי אז היו שרויים בתענית משה אהרון וחור. שזו מבחינת תשובה. נמצא שקריאת ים סוף ומלחמת עמלק, זו מבחינת ביטול הזמנים בתשובה, שהם תלויים זה בזה. ועל ידי זה וישמע יתרו שמע הכל, היינו כנ"ל. כי על ידי תשובה של ביטול הזמנים, על ידי זה שומעין הכל בקדושה כנ"ל. ועל פי דרך זה תשוב ותראה כל העניינים האלה הכתובים לעיל, ותמצא בהם דברים ערבים. ועתה נשוב לתחילת דבריו, הקול קול יעקב, כרוז עשו, ויישא עשו קולו. היינו שצריכים להגביר הקול קול יעקב, על הקול בסתרה אחלה של מבחינת עשו, שנאמר בו, ויישא קולו, שהוא מתגבר להעלים חס ושלום הקול של יעקב. וצריכים להתגבר או להכניע הקול של עשו, כדי שנזכה לשמוע הקול של יעקב. וזה זוכי נעלדי תשובה שהוא ביטול הזמנים כנעת. וזהו יצחק זמן ק צדיק, כשני וכולי. היינו שיצחק מרמז על זמן. כי יצחק אותיות קץ חי, כמובן. קץ מרמז על הזמן, שהוא בחינת אחרית הימים, כמו שמובא לקמאן, מקץ שנתיים אחרית הימים. וזה מה שהייתה, שאותיות קצדיק, כשני וכולי. שזה מרמז על הזמן, כמובן במקום אחר, שעיקר הזמן הוא בחינת שינה. כמובן לעיל, בסימן ס"א. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו היינו, על ידי תשובה זוכים לשמוע קולו יתברך, היינו הכל בקדושה כנ"ל. כי תשובה היא בחינת ביטול הזמן, שעל ידי זה שומעים הכל כנ"ל. ואתה הולך ומבאר שהתשובה הוא בחינת ביטול הזמן. דהיינו שהזמן יתאחד, דהיינו שהזמן עולה ונתקשר ונכלל בבחינת למעלה מהזמן. וזהו שמבאר בלשונו הקדוש יצחק בן אברהם זמן יתאחד אברהם מואבי בעיניו כימים אחדים באהבתו ומאז ישוב בעיני חלקו לב. היינו שמבייר שאברהם שהוא בחינת למעלה מהזמן כי מידתו של אברהם היא אהבה כמו שכתוב באברהם מואבי. ואהבה הוא בחינת התאחדות הזמן כמו שכתוב בעיניו כימים אחדים באהבתו אם תשוב, אשיבך לפני תעמוד. ולפניו יתברך, ובוודאי למעלה מהזמן. כי השם יתברך הוא למעלה מהזמן, כידוע. נמצא שיחק בן אברהם מרמז על התאחדות הזמן על ידי תשובה. כי יצחק, שהוא בחינת הזמן, כנ"ל, עולה ונתאחד ונכלל בבחינת אברהם. שהוא בחינת תאווה, בחינת למעלה מהזמן. על ידי בחינת בן, שהוא בחינת תשובה, כנ"ל. ואזי מתגבר הכל קול יעקב על קול שנשא וכולי כנ"ל. כי על ידי תשובה שבחינת ביטול הזמן, על ידי זה שומעין הכל בקדושה שבחינת קול יעקב כנ"ל. וזהו כי בא השמש נתקצר הזמן. כי השמש באה שלא בערנתה בשביל יעקב ונתקצר הזמן. שזהו בחינת ביטול הזמן. וזה וישכב במקום ואיתה שתיבת וישכב ובחינת יש כ"ב ע"כ עתוון דאורייתא, שבהם כל הדיבורים, וזה נרמז על תשובה, בחינת "קחו עמכם דברים ושובו". וזהו מאבני המקום, הבנים ואותיות, ע"א אותיות הדיבורים שהן בחינת תשובה, בחינת "קחו מכם דברים ושובו כנ"ל. וזהו בראשותיו, מחשבה מברר הכל, כי עיקר טבעון התשובה היא על ידי קדושת המחשבה, שמבררת ומתקנת כל הפגמים. כי כולם במחשבה יתבררו הוא נמצא, שפסוק וישכב במקום ההוא כי באה השמש ויקח מאבני המקום ויסם מראשותיו, כל זה מרמז תשובה מבחינת למעלה מהזמן. ובדרך זה תעיין היטב בכל הדברים הנ"ל, הנכתבים בדרך רמז ראשי פרקים, ותבין ותראה הקדמות הנ"ל בכל עניין ועניין. אפס קצהו תראה לו כולו, כי עדיין חסרים כמה הקדמות שכיוון אליהם כאן, שלא זכיתי לעמוד עליהם עדיין. גם אלו הקדמות שכבר מצאנו בדבריו תהילה לקהל עדיין צריכים ברור רחב כי באמת עיקר העבודה הוא לקשר ולבטל בחינת הזמן להעלותו וליחדו בבחינת למעלה מהזמן וזה בחינת מצוות זמניות כדי לזכות על ידי המצוות זמניות שיתאחד הזמן ויעלה הזמן לבחינת למעלה מהזמן וכל הצרות והדינים ואחיזת הסית אחה הוא רק בבחינת הזמן שזהו בחינת בצר לך וכולי באחרית הימים ואחרית הימים די כא, שזו מבחינת זמן. ואז ושבת את ה' אלוקיך די משנזכה לשוב, ועל ידי זה נזכה לבטל הזמן כנ"ל. ואז יתבטלו כל הצרות והדינים וכל אחיזת הסטראך, ונזכה לשמוע כל דקדושה, בחינת ושבת את ה' אלוקיך ושמעת בקולו. כל זה מבואם מתוך דברי רבנו ז"ל בארשי פרקים הללו. תן לחכם בהחכם עוד להבין קצת על דרכים הנ"ל רוב דברי אבינו זה על הכתובים כאן, ואבין היטב. תורה פה. איתא בפרק שני מסכת יומא, בראשונה כל מי שרצה לתרום תרומת הדשן תורם וכולי. פירוש, דורות הראשונים שהיו צדיקים, בשביל זה כל מי שרצה לזכות בהתנסות הנקרא דשן, כמו שכתוב דשנת בשמן ראשי, תורם, והיה מנהיג גדול. ובזמן שאין מרובים ורצים ועולים בכבש, כל הקודמת חברו בארבע אמות זכה. היינו כשהיו מרובין רצין, שכל אחד אומר אני רוצה להניג הדור, עולים בכבש, היינו כבשונו של עולם. היינו מי שידע והשיג אותו בשדות התורה, לזה היו ממנים פרנס על הציבור. וזהו כל הקודמת חברו בארבע אמות, היינו ארבע אמות של ההלכה הזכה. זה היה זוכר את תומת הדשן מבחינת דישנת בשמן. ואם היו שניהם שווים, הממונה אומר להם, הצביעו. ומה הם רוצין? אחת או שתיים, והן רוצין נבודה במקדש. פירוש, כשהיו שניים שווים בהשגת התורה, שהידיים היו זוכים להתנסות, כמו שכתוב, בי מלכים ומלוכו, וכל אחד רצה התנסות, אז היה ממונה, היינו עץ ההרה, היה מסית, והוא אומר להם הצביעו, היינו שיראה את הצביעות בפני המון אב, כדי שיחזיקו אותו ויקבלו אותו לרב. והממונה היה יצר, היינו היצר, פיתה את כל אחד על הצביעות והקל להם ואמר להם, ומה הם מוצאים? אחת או שתיים פירוש. אמר, ומה אין? היינו. ומה היא העברה בזה? שתוציא צביעות פעם אחת או שתיים. ואחר כך, כשתהא מוחזק אצל עמונם לצדיק, אזי תחזיר לצדקתך ולאמיתתך. אבל הצדיקים האלו אין מוצאים שום צביעות, ואין שומעין להצאת יצרה מחמת גודל הכרתם בגדלות הגוראה. שמלא כל הארץ כבודו. ורואה ויודע הכל, ומתביישים לפני השם נדבך להראות איזו צביעות. וזהו, אין מוציאין הגודל במקדש. היינו שכלם, כמו שאמור בתאם זכרונם לברכה, מי שיש בו דעה כאילו נמנה המקדש בימיו. מעשה שהיו שניהם שבים, רצים ועולים בכבש, ודחף אחד מהם את חברו, ונפל ונשברה רגלו. קרן שירוק בדין שבהן ניתן סכנה, התקינו שלא יהיה תורמין אלא בפיס. נשברה רגלו עין וכפירה, כמו שאמרו רבותינו זכרוננו לברכה, בא חבקוק והעמידה נלכת, וצדיק באמונתו יחיה. בחמת קינה שקינא את חברו של שניהם שווים בהשגת התורה, וחברו דחף אותו, הידי זה כפר בעיקר. גם ירוברם אמר מי בראש. כמו שמצינו בדור הזה שקמה בני אדם, נפלו באמונתם מחמת שירועים של גילה מלאו לגדולה ובוודאי מה שדחף אותו ולקח גדולה לעצמו הוא עזות כמו שאמר בתלם זכרונם לברכה עזות מלכותא בלה טגה התקינו שיהיו תורמים על ידי פיוס היינו בתחילה היו רוצים בהתנסות לשם שמיים אבל עכשיו שההתנסות היא בשביל כבוד עצמו התקינו שלא ירדוף שום אדם אחר התנסות אלא יברח מתנהגת נסות ואין תורמין אלא על ידי פייס פירוש היינו לא יוצא שום אדם מהתנשאות, אלא עד שיבואו כל העם ויפייסו אותו שיקבל רבנות, אזי יקבל. אבל בלא פיוס לא יקבל ולא ירדוף חר התנשאות. כי לא מצינו בדור הזה שיהיה כוונתו לשם שמיים. כמו שמצינו שהתקין רבן ימיאל כבוד לעצמו, וכבוד לנשיא, וכבוד לאלבי דין. ואחר כך כשראו רבי מאיר ורבי נתן התייעצו לוותר את הדבר. בוודאי לא היו כוונתם בשביל, חס ושלום, בשביל כבוד עצמם. אלא בשביל כבוד השם יתברך. תורה פא, כשאדם משמח עצמו בשמחה של מצווה, והשמחה גדולה כל כך שנוגעת עד רגליו, היינו שמרקד מחמת שמחה, זה הבחינה הנקרע בין לבר חוכמה. הרגליים הם נצח ועוד, מבחינת נביאים, ונתעלים לבחינת לב על ידי השמחה שבלב, כי השמחה מעלה אותם. וזהו הריקוד שמעלה רגליו בכל פעם, וכשלומד תורה או שעושה מצווה בכל כך שמחה שהשמחה נוגעת עד רגליו, ומעלה את רגליו למעלה, בזה נתעלים כל תומכי דאורייתא שהם נקראים סמכת שוט. וזה פירוש צדק יקראו לרגלו. כי התורה והמצוות נקראים צדק, כמו שאמרו אבותינו זכרוננו לברכה, צדק תדברו. וכמו שכתוב, ככל מצוותיך צדק. גם הדיבור הרע נקרא רגל, כמו שכתוב, לא רגל על לשונו. גם הוא נתעלה. גם אדם נתעלה בממון, הנקרא רגל, כמו שכתוב, ואת היקום אשר בהגליהם. כי כל המדרגות התחתונות המכונים בשם רגלין, נתעלים על ידי שמחת תורה ומצווה, כמו שכתוב, צדק יקראו לרגלו, שהתורה והמצוות הם קוראים למעלה את אלו המדרגות התחתונות. וזה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה. מי שאין לו בנים משמח את אשתו בדבר מצווה. כי אישה נקראת רגל, כמו שכתוב רגלי חסידה בשמו נמצא, שעל ידי השמחה הוא מעלה ומקשר אותה לבחינת צדק, הנקרא הא, ושם היא קרא זרע, כמו שכתוב אה לכם זרע. גם ברא קרא דאבוה, גם אמונה נקראת רגל, כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, בא חברה קוק ואהמידן וכן כל הדברים הנקראים רגל נתעלים. תורה פ"ב קידי צלם מלחמה וכו' כתיב אחור בקדם סרטני, זה בחינת כסדר ושלא כסדר קדם הוא בחינת כסדר, בחינת א' ב' כסדר ואחור הוא בחינת תשרק, שלא כסדר וזה בחינת אדם וחווה, כסדר ושלא כסדר הוויה במילוי האלפין, גימטריה מה? אדם וחווה או בחינת מלכות פה, בתורה שבעל פה כרי נעלת. וחווה לשון דיבור, כמו שכתוב בלילה, ללילה יכבד ועבד. היינו מלכות פה, כי המלכות נקרא דיבור על שם, כי אין מלך בלא עם. ואין העם יודעים רצונו, אלא אם כן כשהמלך מגלם מחשבתו ורצונו לתוך דיבורו. נמצא שעיקר נגות מלכותו הנו אלא על ידי דיבור. וזה פירוש מלכות פה. בזה שאנו רואים שלפעמים הולך לאדם שלא כסדר, כי שלמות של כל הדברים אינו אלא כשהם מיוחדים ומקושרים בו נדבך. כי השלמות והמילוי היא החיות. כי איבר שמסתלק ממנו החיות, אזי נקרא חיסרון. והחיות היא המוחין והשכל, כמו שכתוב, תחיה והחוכמה תחיה וכו'. והחוכמה היא בחינת מה, כוח מה, מה חיינו, מה כוחנו, מהו אדם. כי לט אדם בלא אלף, היינו אבד מילוי אלפין. היינו הקדוש ברוך הוא חיות של כל הדברים כמו שכתוב ואתה מחיה את כולם. נמצא זאת הבחינה מלכות חווה כי מקושרת לאדם מבחינת מה היינו לקדוש ברוך הוא אז זה יש לה שלמות כי השכל שהקדוש ברוך הוא שם בהנהגת מלכותו בזה הוא מחיה אותה. כמו שכתוב החוכמה תחיה וזהו להשם הארץ ומלואה כשהארץ היינו בחינת חווה מלכות מקושרת להשם אזי הוא במלואו ובשלמות. ומי שמחלק פרינת חווה מלכות לעצמו, שאומר אנא אמלוך, בזה הוא מחלק ומפריד אותה מהקדוש ברוך הוא. אזי אין לה בשלמות, חיותה מה, דהיינו השכל. וזה כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מעין כמוך, פירוש, שכלם אין כל כך גדול לאחיות מלכותם. וכשהוא מחלק את מלכותו לעצמו, את מלכות לעצמו, אזי הולך לו שלא כסדר, כי בתוך בחינת שלא כסדר, היינו מלכות, חווה, תשרק, וכשזאת הבחינה, חווה, היא מקושרת לאדם, היינו לה קדוש ברוך הוא, אזי הולך לו כסדר, כי באתר דאי תחר, נוקבה עלי אי כרטמן, נמצא, כי בחינות חווה שלא כסדר, נתבטלין על ידי האדם כסדר. ובחינת כסדר נקרא יוד. שמלכות הנקרא ד' לט למיגרמא כלום. והקדוש ברוך הוא ממשיך לחיות החוכמה הנקרא יוד. וזה יוד ו' דלת. וזה החור וכתם צרתני וטשת עלי כפיך. אל תקרי כפיך אלא כפיך. היינו יוד ימד תה כף. וכשמחלק את הדלת לעצמו, וממשיך לעצמו חיות ממנה, אזי נעשית לו שלא כסדר. דוואי, מיוד נעשה דוואי, וזה וכל לבב דוואי, כי כשהולך לאדם שלא כסדר, זה לא מחלת לב, כמו שכתוב, תוחלת ממושכה וכולי. וכשרואה אדם בעצמו שהולך לו שלא כסדר, ידע שיש לו גדלות, היינו אנא אמלוך, יעשה תשובה וישפיר את עצמו, ויהיה בבחינת מה, כמו שכתוב אנחנו מה. ואזי נחזר חווה לבחינת אדם, לבחינת מה, ונעשה כסדר, עין לאחור וקטם וכו', כפיך עין וי'. ועיקר התשובה בחודש אלול כמימי רצון, שאלה משה לקבל לוחות אחרונות, הוא פתח דרך בושה ללכבה. והדרך שעשה משה הוא כך, שמשה קשר את עצמו אפילו לפחות שבישראל ומסע נפשו עליהם. כמו שכתוב עם עין מחיינא. וזה פירוש, והקהל משה וכו', שמשה היה מאסף ומייחד ומקשר את עצמו עם כל ישראל, אפילו עם הפחות שבפחותים. וזה פירוש כולו שג יחדיו. אפילו כשאני רואה אחד מישראל ששג מכל וכל מהקדוש ברוך הוא, אף על פי כן צריך אני שנהיה יחדיו. צריך לקשר ולייחד עמו כמו שעשה משה. כי יש בחינת אלוקות אפילו בדיוטה התחתונה. אפילו בעשרה קיטריה דמסאבותה. לקיים ומלכותו בכל מה שאלה וזה בחינת חיריק כמו שכתוב ובחיריק לאן חטא לה לטאטא לאן בכלל הטאים נמצא שבפחות מישראל יש בו בוודאי איזה אלוקות ועל ידי זה אני יכול להיות יחדיו עמו וזה כולו שג יחדיו בעוד זאת הבחינה הייתה למשה כי כל מה שעלה למעלה יותר עליונה מצא שם אלוקים כמו שכתוב ומשה עלה אל האלוקים כי בגשמיות אנו רואים שיש אדם שהוא למטה בדחקות, אזי הוא עובד אשר מכיר אותו, וכשהוא נתעלה למעלה כשהוא נתעשר, אזי הוא שוכח והקדוש ברוך הוא. ודוד אמר אם משג שמיים שם אתה, אפילו בשמיים שם יש הקדוש ברוך הוא בכל עלייה ועלייה צריך למצוא שם הקדוש ברוך הוא. ומצאינו שגישה אחר עלה לרקיע על ידי שם, ואף על כן כפר בעיקר. והדבר תמוה, כי אדרבא, כי כל מה שהאדם מתעלה ביותר, בוודאי הוא יותר קרוב לאלוקות, כי כל הטוב הוא אלוקות, כמו שכתוב, טוב יש לנו הכל. ואנו רואים בהפך, כשהאדם בא בעשירות בטוב, אזי הוא שוכח בקדוש ברוך הוא. ותדע, שזה בחינת ותכהנה עיניו מרוד, מחמת שנתקרב ביותר אל האו אלוקות, אזי האור מקהה עיניו ומזיק לו. כמו כשהאדם מסתכל בעצם השמש, אור השמש מזיק לעיניו. אבל יש בחינת סגול, כמו שכתוב, וסגול כדהי בן טרנד רואין דמלכה, שזהו בחינת ושקוטי כפי עליך, כי בלא זה היה עוצם אור, הכבוד, עוצם אור הכבוד מזיק למשה. כמו שכתוב, כי לא איראני אדם וחי, וראית את אחורי וכולי. וזה שביקש דוד ואחר כבוד תיקחני. תקרבני בהתקרבות של משה שביקש ממך, הראיני נא את כבודיך. וראית לו את אחורי כבודיך, כמו שכתוב, ושקותי וכולי, וראיתי את אחורי. אחורי. וכשהולך לאדם שלא כסדר, זהו התנגדות הרצון. אני רוצה שיהיה כן הדבר, והדבר להפך שלא כסדר. וזה בחינת מלחמה, כי כל מלחמה הוא התנגדות הרצון, הוא שלא כסדר. וזהו כי תצא למלחמה, כשהולך לך שלא כסדר ראינו התנגדות הרצון, ונתנו ה' אלוקיך בידיך, שיתבטל כל הרצונות נגד רצונך, שילך לך כסדר כרצונך, אם אתה היכד ושבית השוויון, שתהיה בבחינת מה, כשתמשיך לך אלוקות, הבאה למילוי אלפים. וזה הפירוש מחשבה חשוב מה, כשתקשר תמיד מחשבתך אלוקותו. וזה הבחינת מלך אסור ברהטים ולהיטה מוחים דילך. וזהו שביט השביון, שתמשיך מה בתוך מחשבתיך, שתקשר אלוקותו במחשבתיך. כי כל דבר שנמשך ממקום גבוה נקרא שבי, כמו שכתוב, עלית למרום על שביט השבי. והעדי הזה התבטלו כל המלחמות וכל הרצונות נגד רצונך. וזה הסוד נרמס בעץ החיים בהקדמה, בכלל י"ט ובכוונות של ראש חודש אלול. Yes.